Тьмяний прямокутник без рами відобразив обличчя смертельно втомленої людини. Людини, яка вже втратила будь-яку надію. Вже відвівши погляда, я раптом усвідомив, що у моїй зовнішності щось змінилося. І те щось дуже важливе. Я повернувся і знову зазирнув у темний нурт. З якого на мене глянуло моє друге я. Розуміння і жах повільно проступили на цьому обличчі. Тридцять два. Мені 32 роки. Але ця ніч зробила мене старшим на п'ятнадцять літ. Я побачив нові зморшки, які з'явилися біля очей і сиві маски не вплетені у волосся. У 32 до мене прийшла старість, а попереду не було вже нічого, окрім смерті. Яку штуку втнув зі мною сатана? Я озирнувся в бік Якубовича, підняв пістолета, Звів курок і прицілився. «Дві хвилини тому я ненавидів вас, лікарю, але вбивати не збирався. Зараз ненависть минула, а я збираюся стріляти».